Det finns röringar fullt av röringar överallt Och när de vi ska kom Fick de vad de vill ofta lite till Men nu kan det min sann Få vara nog med det Nej, nu ska jag inte mera vara mot den enda gosse snäll För jag ska ta morfar med mig ut i det behövs i parken Ingen bänk, ingen mån på himlens pell. För jag ska ta morfar med mig ut ikväll Och det står omkring schaketten Som en doft av naftalin Så att hela hotkvintetten tappar fattningen och melodin Snälla Britta säger alla Men jag vill inte vara snäll Men jag ska ta mor. Falsar hon Inte alls har hon löst till jazz Tjaktisk kan hon minns han Morfar däremot svingar med sin fot Han är hot, får så brott Så fort det blir folks brott Ja, nu blir det tomt för mormor Tomt ut i deras strevna käll för en ut. Jag har också märkt hur tomt det är under pjattars spontanell Så nu tar jag morfar med mig ut ikväll Han är mycket mer gedigen Och han har ett dyvigt skägg Fast det kanske visserligen Kan ge upphov till barnsliga gnäck Varje flicka nu är sexuell Men ser jag i originell För jag, jag tar morfar Det är så kort, bilder inte bort och flams Krims och krams Är jams Därför tänker jag Ingen skänker jag ens en kyss För den föds Av allt för många hyst Det är bara nys Med varje bys de har sagt farväl Så nu tar Någon försöker fussa mig ska han få en karamell Och sen tar jag morfar med i kväll. Det blir inte alls så bråkigt Inget kraft på ditt och datt Man har aldrig någonsin tråkigt Om morfar man vill rulla hatt Jag har inte silke under Nej, bara präck i röd flammell. För jag ska ta morfar Söder-täljeflickan Britta Borg har bestämt sig för vilken kavaller hon tänker bjuda ut i afton. Jag ska ta morfar med mig ut ikväll.